بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليماً كثيراً أما بعد، فلكتاب بتكن فر من الله سبحانه وتعالى. Yang terdapat dalam suratul Baqarah Yang menjelaskan tentang Kecintaan kaum mukminin terhadap Allah Adalah kecintaan yang murni Kecintaan yang tidak dicampuri dengan kesyirikan Kecintaan yang utama Kecintaan yang sangat yang tidak bisa dibandingkan dengan kecintaan kaum musyrikin terhadap tandingan-tandingan mereka yang mereka angkat sebagai ilah-ilah sembahan-sembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala maka dari sini menunjukkan bahwa salah satu sifat kaum mukminin dalam hal cinta mereka lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala sesuatu mereka lebih mendahulukan panggilan Allah Subhanahu wa taala daripada panggilan-panggilan dari selain Allah Azza wajal dan salah satu tanda kecintaan mereka pada Allah mereka senantiasa mencontoh dan menjadikan qudwah mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan salah satu alamah salah satu simah Salah satu ciri-ciri kecintaan seorang mukmin terhadap Allah manakala dia senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atul rasul dalam menjalankan ibadah. Wa qawluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 24 قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله Fatarabusu hatta yati amruh hatta yati Allahu biamri. Ata Allah subhanahu wa taala kurl katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika law ayah-ayah kalian orang-orang tua kalian mencakup ayah atau ibu, dan ataukah anak-anak kalian. Demikian pula saudara-saudara kalian Ataukah istri-istri kalian dan karib kerabat kalian Ataukah harta-harta yang kalian telah usahakan Kalian peroleh Dari pekerjaan kalian Dan perdagangan yang kalian mengkhawatirkan kerugiannya, kekurangannya Wa masakinu tarbawna dan tempat-tempat tinggal yang kamu senangi, yang kamu ridhai. Jika semua ini yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Wajhadin fi sabilihi. Lebih kamu cintai. Daripada Allah. Daripada Rasulnya dan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fatarbossu maka tunggulah kalian hatta yati Allah bi amrih sampai Allah Subhanahu wa taala mendatangkan perkaranya menetapkan keputusannya ayat ini merupakan dalil yang paling agung yang menunjukkan wajibnya seorang mukmin cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan ayat ini menjelaskan bahawa dalam hal mencintai Allah dan Rasulnya. Harus lebih diutamakan. Daripada mencintai selainnya. Dari segala sesuatu. Jangankan harta yang diperoleh. Jangankan keuntungan dalam perdagangan. Jangankan perekonomian yang semakin berkembang. Karib kerabat kita. Saudara-saudara, anak-anak kita, bahkan kedua orang tua kita. Nah, tidak boleh untuk kita lebih mencintai mereka daripada Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga apabila yang memanggil kita untuk memenuhi panggilannya dari dua arah. Satu arah, panggilan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Untuk mengajak kita. Untuk memerintahkan kita untuk paat kepadanya. Sementara tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan syahwat kita. Hawa nafsu kita. Dari arah yang lain, panggilan dunia. Panggilan orang tua, panggilan kerabat dan seterusnya. Panggilan perdagangan Panggilan harta memanggil kita dengan sesuatu yang kita senangi dan kita sukai maka dari sini sinilah seorang Muslim itu akan dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah dia bersabar? Apakah dia istiqamah di atas jalan Allah? Kutiba alaihumul kita luhuwa kurhulaku telah diwajibkan atas kalian berperang padahal itu satu yang kalian benci tidak sesuai dengan syahwat namun kalau yang demikian ini panggilan Allah panggilan Rasulnya maka seorang mumin wajib untuk mendahulukan panggilan tersebut dan meninggalkan dunia meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan mereka berpaling dari panggilan Allah subhanahu wa ta'ala sebab berpaling dari panggilan Allah adalah halakah kebinasaan Walaupun secara zahir dia berkembang dunianya walaupun secara zahir dia semakin mengembangkan perekonomiannya semakin nikmat kehidupan dunianya akan tetapi pada hakikatnya dia halakah di atas kebinasaan idh tatabaytum bil ina wa akhadhtum aznab al baqar wa radithum bil zar' wa taraktum fi sabilillah sallatullah alaikum dzullah la yanzauhu ankum hatta tarjuu ila dinikum apabila kalian jual beli dengan cara yang riba dan membiasakan demikian lalu kalian riba dengan tanaman-tanaman kalian dan kalian rela dengan hewan ternak kalian kalian lebih menyukai kehidupan dunia itu dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan mencampakkan pada diri kalian itu kehinaan dan tidak terlepas kehinaan itu sampai kalian meninggalkan sampai kalian kembali kepada agama kalian syarat kemuliaan ketika seorang kembali kepada agama Allah menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala intan surullahi yamsurkum wa yuthabit akhidamak dalam riwayat al-imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Ketika pasukannya kaum muslimin berhadapan dengan pasukan Romawi. Tiba-tiba salah seorang dari kaum muslimin menerobos sendirian masuk ke barisan kaum Romawi. Dan bertempur sendirian hingga meninggal. Sebagian dari kaum Muslimin beranggapan bahwa yang demikian ini negatif, yang demikian ini tidak boleh. Sampai mereka menyatakan kalau Al Qabiyah dihi binafsiau biyah dihilat tahlukah orang ini telah menjermuskan dirinya dalam kebinasaan. Kata Abu Ayyub al Mansuri. Rabbi taala hanya yang beliau mengetahui betul kapan Al-Qur'an tersebut turun dan di mana Al-Qur'an itu diturunkan dan dengan sebab apa Al-Qur'an itu diturunkan. Nah, di mana kaum muslim ini hendak membawa tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum anfiku maksudnya apa? Anfiqu fisabilillah wa la tulqu biaidikum ila tahlukah Jangan kalian campakkan diri, diri kalian ke dalam kebinasaan. Mereka memahami bahawa ayat ini berkenan tentang orang yang menerobos kebarisan musuh sendirian hingga meninggal. Ternyata kata Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala'anhu Innakum tata'awwaluna hadihil ayah ala khairi ta'wilih. Kalian sungguh telah mena'wilkan, telah membawa ayat Allah subhanahu wa Taala bukan pada pena'wilan yang sebenarnya. Tidak demikian penakwilatnya. Seseorang dari kalangan kaum muslimin yang mencari asyhadah mati dalam keadaan syahid, bertempur, melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga meninggal di tangan musuh. Yang demikian ini mulia. Yang demikian ini tidak termasuk ke dalam orang yang mencampakkan dirinya, ke dalam keminasaan. Suatu kemuliaan yang dia dapatkan. Nah, maka Abu Ayyub Al-Ansari mengingkari pernyataan mereka. Kalian telah menakwil ayat Allah Subhanahu wa taala ini bukan pada penakwilan yang sebenarnya. Karena ayat Allah ini berkenan tentang kami dahulu kaum Ansar. Ketika kami telah melihat Islam semakin banyak pengikutnya dan semakin kuat dan semakin bertambah para penolongnya, maka kami sempat berbisik-bisik kalangan amsar sudah kita kembali saja kita kembali ke rumah kita telah menelantarkan keluarga kita ingin memperbaiki kehidupan keluarga memperbaiki perekonomian keluarga kita tinggalkan jihad ini sudah cukup sudah banyak para penolongnya ini mereka berbisik-bisik dan mereka punya keinginan untuk itu punya ham Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tersebut untuk menegur mereka bahwa sesungguhnya mereka itu telah mencampakkan diri mereka dalam kebinasaan. Sehingga kata Abu Al-Ansor yang dimaksud dengan mencampakkan diri kita dalam kebinasaan ketika kita meninggalkan al jihadu fi sabilillah lalu kemudian lebih mengutamakan kehidupan dunia, itulah halaqah. Itulah tahlukah nah jadi kaum muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengancam mereka-mereka yang lebih mencintai dari selain Allah dan Rasulnya fatarabbasul tunggulah keputusan Allah subhanahu wa ta'ala an anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kala dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak yakin seorang pun, hingga aku lebih dicintai daripada anaknya dan orang tuanya dan umatnya." Tidaklah beriman salah seorang kalian, hingga aku jauh lebih dia cintai. Tanda kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW menunjukkan kecintaan dia kepada Allah, ya? sehingga aku lebih dia cintai. Jika dia lebih cintai Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa dia cinta kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebab tanda kecintaan seseorang ketika dia mengikuti yang dia cintai, nah Innal muti'a wa innal muhibba yuhibbu yuti'u. Ciri-ciri orang yang mencintai kepada yang dicintainya itu pasti dia taat, pasti dia mengikutinya. Orang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syaratnya dia harus mengikuti. Nah, apapun yang diperintahkan oleh orang yang dia cintai, dia harus taat walaupun bertentangan dengan hawa walaupun bertentangan dengan syahwatnya nah ketika dia ittiba kepada yang dia cintai yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah disitulah yang menunjukkan kecintaan dia kepada Allah karena Allah menyatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullah jika kalian cinta kepada Allah maka ikutilah aku ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah mencintai kalian sebagai balasannya Wahyakfir lakum zuno Wallahu a'fuur rahim. Allah ampuni kesalahan kalian dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Syaratnya dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini para ulama menyebutkan sebagai ayatul mihnah, ayatul lintian, ayat ujian bagi kaum muslimin. Benarkah pengakuan mereka cinta kepada Allah dan Rasulnya? Jangan hanya mengaku cinta Rasul, cinta Rasul. ya Akan tetapi tidak mengikuti sunnahnya. Jangan mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Allah. Akan tetapi tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau seorang cinta kepada Rasulullah s.a.w. Tentunya dia akan selalu berjalan kemana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan dia akan selalu mengikuti jejak kemana jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini jelas ciri-ciri cinta. Namun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di satu jalan Lalu kemudian dia mencari jalan yang lain dan menganggap jalan yang lain itu lebih baik, menganggap bahwa jalan yang lain itu lebih dekat kepada keselamatan, meninggalkan jalan dan jejaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah dikatakan cinta. Nah, tidak demikian tanda kecintaan seseorang. Dia merasa bahwa ada jalan lain yang menyampaikan dia kepada Allah selain jalannya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yang tidak akan sampai Sebab Rasulullah alaihi salatu wasallam Sebagai adal Yang memberikan petunjuk Al-hadi Memberikan hidayah Memberikan bimbingan Ila rasyad Pada petunjuk yang benar Maka barang siapa yang mengikuti Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Akan sampai kepada Allah Siapa yang menyimpang dari Rasulullah alaihi salat tidak akan sampai kepada Allah. Walaupun dia menyangka dirinya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Sekarang ini demikian banyak orang-orang mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul. Tapi menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan. Menggunakan wasail-wasail dakwah yang bedah. yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak beriman salah seorang kalian hingga aku lebih dia cintai daripada anak-anaknya seluruhnya dan daripada orang tuanya semuanya wanasi ajmain dan bahkan dari seluruh manusia dari seluruh manusia tanpa terkecuali, ya. Maka dari sini menunjukkan bahawa ciri seorang mukmin kecintaan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kecintaan yang tertinggi hmm? dan ini tidak bertentangan dengan ayat yang tadi, ya? Karena kecintaan kepada Rasul menunjukkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengantarkan pada Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga apabila bertentangan antara panggilan Rasul dan panggilan selain Rasul maka disitulah seorang Muslim akan diuji apakah dia taat apakah benar dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia cinta kepada Rasulullah alaihi sallam maka dia akan mengikuti petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaupun selain dari petunjuk Rasulullah itu dihiasi dengan berbagai macam polesan. Dan berbagai macam hiasan. Maka dia tidak memperdulikan itu. Nah. Ketika orang tua kita mengajak kita untuk menyimpang. Ketika orang tua kita memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Maka tidak taat. Karena kita lebih cinta kepada Rasulullah. Kita lebih cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Walahuma dan juga diriwayatkan oleh keduanya, yakni Bukhari dan Muslim. Anhu dari Anas bin Malik, kala berkata, kala Rasulullah s.a.w. bersabda Rasulullah s.a.w. falathun man kunna fih, Wajadabihin halawatul iman. Ada tiga perkara yang apabila ketiga perkara itu terdapat pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya menjadi seorang mukmin, merasakan keledaan hati, kenikmatan, kegembiraan, naam dan merasa puas dengan apa yang Allah subhanahuwataala berikan kepadanya. Yang pertama ayyakunallahu warasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya jauh lebih dia cintai dari selain keduanya. Nah. Ya, ketika seorang lebih meninggikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maka disitulah dia akan merasakan manisnya keimanan. Dan dia mencintai seseorang Tidaklah dia mencintainya Melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Dari sini menunjukkan bahwa Ciri-ciri seorang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Adalah dia mencintai orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Dia mencintai kaum mukminin Dia mencintai ahlul ta'ah dia mencintai aulia Allah, wali-wali Allah, yang mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, cinta, mencintai karena Allah, merupakan satu amalan yang sangat mulia sekali. Amalan yang mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Amalan yang menyebabkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan pada saat tidak seorang pun mendapatkan naungan kecuali naungan Allah. Allah berikan naungan di bawah naungan arasnya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kecintaan itu kekal. Ketika kecintaan-kecintaan yang lain yang disebabkan karena dunia... Cinta mencintai bukan karena Allah itu akan terputus pada hari kiamat kecuali orang-orang saling cinta mencintai karena Allah. Al akhillau yawma iddil ba'dhum li ba'dhin adu illa al muttaqun. Orang yang saling cinta mencintai pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh sebagian mereka terhadap sebagian yang lain kecuali orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam ya Aba Bakrin, Ra'aitu Aynayka aineka tahmaran, faaleika bil khruj, akruj, watwabah, ha? Kanak-anak lah sen. Yang ketiga wa ayak roa ayau fil kufri. Dan dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Dia tidak ingin lagi kembali kepada kekufuran. Kembali kepada kemaksiatan. Ba'da idha anqadahu allahu minhu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dia darinya. Kama yakrahu ayyukza fa finnar. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Naam. Maka... Dari sini menunjukkan bahwa ciri-ciri seorang mukmin ketika dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan cinta kepada orang-orang, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan berlepas diri, merasa benci terhadap orang-orang tidak cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga dia tidak ingin kembali lagi kepada kemaksiatannya, karena dia benci itu dan dia benci orang-orang berbuat maksiat dia benci orang-orang yang berbuat kekufuran menyimpang dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sebab hati kaum mukminin akan selalu disatukan dengan kaum mukminin yang lainnya pula yang mereka senantiasa cinta kepada Allah dan rasulnya nah dan tidak ada dari mereka yang berhak untuk mendapatkan gelar cinta kepada Allah dan Rasulnya secara hakiki, kecuali ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, merekalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka Merekalah orang-orang yang cinta kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara hakiki. Oleh karena itu mereka senantiasa mengikuti jejak Rasul. Di mana Rasulullah SAW berpijak di situlah mereka berpijak. Apabila Rasulullah SAW tidak melewati jalan tersebut, mereka tidak melewati jalan itu, karena khawatir penyimpangan. Ya, mereka berbicara ketika Rasulullah SAW berbicara dan mereka diam ketika Rasulullah SAW diam. Nah, maka tiga perkara ini merupakan tanda-tanda seorang yang akan merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin wa fi riwayatin dan di dalam riwayat yang lain la yajidu ahadun halawatal imani hatta tidaklah seorang itu akan mendapatkan dan merasakan manisnya keimanan sehingga ila akhirih sampai akhir hadis wa an abbasin dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan Man ahabba fillah Barang siapa yang cinta karena Allah wa abghadha fillah dan benci karena Allah wa wala fillah fillah dan dia berwala berloyalitas karena Allah wa'ada fillah dan dia juga memusuhi berlepas diri dari yang lain juga karena Allah fa innamatunalu wilayatullah bizalik maka semunya dia akan mendapatkan wilayatullah dia akan menjadi waliullah dengan itu jadi ciri-ciri seorang waliullah seorang yang dikatakan sebagai wali Allah Ketika dia cinta karena Allah Dia cinta kepada Allah Dan dia cinta kepada yang lainnya Karena Allah subhanahu wa ta'ala Dia benci kepada yang lain juga karena Allah Bukan karena harta Bukan karena kedudukan Sebagai manusia Dia menampakkan kecintaan dan kebenciannya Karena harta Karena kedudukan Melihat ada orang yang orang ini kelihatan akan memberikan manfaat kepada dia Dari kedudukannya Mungkin ada harapan untuk meningkatkan kedudukan dan martabatnya Baik di kalangan manusia maupun di dalam kedudukan pekerjaannya Maka dia pun cinta kepadanya Cinta tapi cinta karena kedudukan Cinta karena harta Yang demikian ini bukan sesuatu yang akan mendatangkan halawatul iman. Ya, dan bukan salah satu yang akan mendatangkan wilayahullah. Akan tetapi seorang cinta kepada Allah, dia benci karena Allah Subhanahu wa taala. Dia benci seorang karena orang itu tidak taat kepada Allah. Dia benci seseorang karena orang itu dari kalangan ahlul bidah. Walaupun orang lain mencintai dia karena dia orang yang dimuliakan, tapi dia benci semata-mata karena Allah. Dia bersikap loyal, dia cinta kepada yang lain karena Allah, dia memusuhi yang lain juga karena Allah, maka dia akan mendapatkan wilayatullah. Naam. Walan yajida 'abdun ta'mal <tuh> iman dan tidak akan merasakan seorang hamba itu manisnya keimanan wa in kasurat salatu wa sawmu hatta yakuna kadzalik walaupun salatnya banyak walaupun puasanya banyak sampai dia demikian ya. jadi dari sini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas ingin menjelaskan di antara mereka ada orang-orang yang salatnya banyak ada orang-orang yang puasanya banyak, tapi tidak menjadikan al-wala wal-barak fillahi walillah wabillah. Tidak demikian, sehingga banyak dari mereka yang terjatuh ke dalam bid'ah, bid'ah firqa, bid'ah tahazzub. karena kecintanya bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ima dia cinta kepada pemimpinnya, sehingga dia menjadikan al-walak wal-barak pada figur pemimpinnya. Ima dia cinta kepada organisasinya, sehingga dia menjadikan al-walak wal-barak pada organisasinya. Ataukah dia cinta kepada suatu pemikiran, sehingga dia menjadikan al-walak wal-barak di atas pemikiran tersebut? Coba lihat kaum Hawaric. Al-Hawarij digambarkan oleh Rasulullah S.A.W Salat mereka lebih baik dari salatnya kaum muslimin Dari salatnya ahlus sunnah Ibadahnya mereka lebih baik dari ibadahnya ahlus sunnah Baca Qur'annya mereka lebih baik daripada baca Qur'annya ahlus sunnah Abdullah bin Abbas radhiyallahu R.A Ketika hendak mendatangi mereka untuk menasihati mereka kembali kepada jalan yang hak Dari kejauhan sudah terdengar suara seperti lebah ya yang berkumpul. Naam. Ada sibuknya mereka beribadah. Sibuknya mereka membaca Al-Qur'an Karim, berzikir kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mereka? Al-Khawarij, kilabul ahlin nar. Naam. Khawarij itu adalah anjing-anjing penduduk neraka. Syarru qatla tahta adimiis sama sejahat-jahat orang-orang yang terbunuh di bawah langit ini mereka itu nah ya yakhrujuna min ad-din kama yakhruju sahmu minar mereka itu keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah itu dari sasarannya nah Wakat sorot amat muak hati nafs alaamrid dunia dan sungguh keumuman manusia telah dijadikan persaudaraan mereka itu karena urusan dunia. Dia cinta kepada yang lain karena masalah dunia, bukan karena Allah subhanahu wa taala. Wadalikalayyudi ala ahli shayaa dan yang demikian itu tidaklah akan mendatangkan manfaat. Kepada orang yang cinta karena itu. Sedikitpun. Rawahu ibn Jarir. Ini diluatkan oleh ibn Jarir. Wa qala ibn Abbasin fi qawlihi ta'ala. Berkata ibn Abbas. Dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa taqatta'adbihimul asbab. Dan terputuslah pada mereka itu asbab. Kala kata beliau al mawaddah yaitu kecintaan saling cinta mencintai. Hmm. Yang demikian ini disebabkan karena ketika di dunia mereka saling menyambung asbab itu, saling menyambung tali kecintaan karena dunia. Ya, permasalahannya permasalahan dunia sehingga pada hari kiamat kelak mereka akan saling berlepas diri. Tabarra'a ba'aduhum ba'aduhum. Saling berlepas diri di antara mereka. Kecuali orang-orang yang menjadikan kecintaannya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka saling cinta-mencintai di dunia. Maka di akhirat kelak. Mereka akan terus saling cinta-mencintai. Disebabkan karena kecintaan mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. والله أعلم الصور إلى هنا يا إخوان تفضلوا حفظكم الله